Trend de plăcere de Ion Luca Caragiale Dramatizare radiofonică de Mihai Berechet che Georgescu, funcționar și proprietar bucureștean, jet bejet. Puiure! Puiure, hai că mergem la Sinaia, ia puiure! Ionă Georgescu. Dar eu fără grama mamă numai la Sinaia. Grama mamă! Vana Nica, mamă. Hai pule că plecam cu trenul de plăcere. <fie> Azi, 3 iunie 1901, la orele trei fără 5, trenul spre Sinaia pleacă din gara de nord. Haideți odată, frate, că de la amiază vă gătiți! Ne? Vă! Se! Mița se gătește! Că eu m-am de mult. Uite ce e, dacă te îmbraci iar în cioclu cocoană, e. eu așa nu te iau la Sinaia. Eu nu merg fără gramama la Sinaia. Ia mai lua să o împace pe gramama. Popsi, eu nu merg fără gramama la e, Sinaia. N-am ce să-ți fac mia laiche. Nea lui nu merge fără mine. Prin urmare cioclu necioclu, uite așa cum aveți. O să mă plimb prin parc în jurul cioșcului muzicii militare, uite popsi, așa. Popsi, bunu, a, și jumătate trecute. miț în 5 minute viu să te iau cu birja la gară. Vizitiu cu cauciuc, nu mi-a vezi bine că dă trecem pe calea victorie M-am dus. Să ne vadă papa Dopolina de la balcon, să pleznească de necas. Să pleznească papa polina, să da? papa papado polina. Ei, numai că dacă o vedeau pe mamițica despuiată așa în birje, o să pleznească de râs. Nu mai sta așa în camizol soro, hai îmbracă-te o dată, maică, cu ce te îmbraci? Că vine mitocanu cu birja și tot la mine țipă că nu sunt gata. Dar cu ce să mă îmbrac dacă n-am nici o Asta Ruchii. Uite, niciuna, niciuna, nici măgar una! Astea nu se rochii, mă, Mițo! Îmbracă-te și tu odată, puiule, că auziși că vine Mitop? Dar tu cu birjași te găsești tot așa cum te lăsat! Hai, vino, vino la gramama să-ți spui tunica. Hai, pleacă! Mițo, până-ți alegi tu până rochea, îl îmbraci-o pe dumneavoastră! Oh. Hai, vino! Uite, nici o rochie! Nici asta! Nici asta! Nici asta! Ai, pună-o pe aia, soro! Asta?! Cu fundă de satin roz, e foarte asortată. Dar ce, mamițo, asortată, asortată? Dar cum o să mă prind pe soare în catifea la Sinaia? Atunci spuneau o pe aia, bleu, de tafta. De tafta, mamițo, ai nu că ești nebuna. Mamițo, de ce faci pe gramama nebuna? Nu fi prost crescut Au. să te bagi între oamenii mari când se sfătuiesc. Auzi de tafta. Recordon cordon frumos, maica. Recordon de catifea de blenui. Blenui. Blenui. Țin. <laughs> Ce? De ce ai rămas așa, ne? nuit, Ah, mămiță! Ce vrăjite sunt nopțile cu lună la Sinaia! Printre brazi cu șipotul peleșului în pădure! Lasă visarea! Lasă visarea! Ca acuși vine mia lachem like în pădure! Asta vreau să spun cu birja! și Hai și tu, hai și tu să spun Hai pun săbiuța! Fiecare bufasă, mămiță! Mia lache like în pădure! Adică haz, mia lache în pădure hmm. Nu, nu o pun nici pasta. nu. Nu, uite, pun bluza vermuz Cu jupa, freze, craze Părăria asta, umbreluță roșie Și mânușa albe Gata! Ah, mămițu, vă aștept să mă văd la Sinaia. E și mândica acolo Vasileasca? A și plecat, tără? Păi dacă au vila lor, le ușor Ofi fratele fratele acolo, La Cotenent Mișu. Ofi? Da, unde vrei să știu eu? A venit cu Tot nu ești gata, cocoană. A, Tot eu nu a, sunt gata, mi-a-l Păi, dacă da. ești gata, unde e coșul cu aleguri? l ai pregătit? Uite-l, uite-l, dumcea așteaptă uite Aici în locul lui așteptă cocoană. Aici? Să vezi că scapă trenul. Ce vrei să spui, mi Hai, Mițo, Hai, Ionel, că ne așteaptă birja! Dumnezeu trebuia să fi de mult la gară, Cocoane! Hai, hai, hai! hai. cu ce era să plec, Mialache? Cu coșul ăsta greu de merinde, să-l pun aici în birge. Nu ne-ai spus că vii cu trăsura să ne E, tă -tă, ne te cu tramvaiul, cu cai nu știi să umbli? Avem loc toți patru, Mialache. Ce? Să trecă în birje cu cauciu, pe care a Victoriei, cu coșul pe scaunel și cu ne pe capră, ca la să ne papa papadopolina de, de la balcon? Așa îmi trebuie, cu mare, dacă m-a pus naiba să te poftesc cu noi la sinaia ne, Nu naiba te-a pus, s-a rugat puiul Eu nu hmm. fără grăma mama E o fatalitate cu mototul ăsta care nu poate fără măsa mare Ce să-ți fac ginere? Vrei, nu vrei? Ai parte de mine Păi eu ce zic? E o fatalitate Hai, mito, puire urcați-vă, hai Mai și eu? eu? ce fac? E adevărat, mama, nu se poate pe cantă. înțelegi papadopolina, nu? Însă... Atunci să-mi iau coșul ăsta din birge. Stai! Oof! E fără grama, mă! Stai, Franca! Urge! Uite, Coane mare, bani de tren. Si grăbește te cu coane până să ajungi la tramvai cu mumble data. Nu se aștepte trenul, văd, La gare! Hai! Te așteptam la gare, mamito! La salon de clasa 1! Niciun salon, cu ți am dat banda 3! Dacă mai prins trenul, ne vedem în gare la Siriaia! Mă nergeam! Da, corașule! Să tai firul ăsta. Ah. Ionel, ce face acolo? Vreau să văd dacă a să tai firul ăsta cu săbiuța. Ce? Ce? -i? Ce -i am de Nu Vreau să tai firul de la ah. de să -am săbiuța. să a săbiuța. Nici în trend de plăcere n-am tihnă din cauza mătii Da, cu si da, făcum amita. Era păi îmbrăcat în furător, ne-a văzut și i-a dat și săbiuța. Ah. I-ar spus să nu pui arma de răzbela în mâna copilului, dar mai e... Voi aș plăcere o fie asta sau foc. Ah. Stai aici, lângă mama. Da. Ascultă, puiule. Da, da, da. Ascultă, ascultă puiule, mamă. Ascultă ce spune mă ca fii atent. Ionele, tu ești băia mare, acum? Ai trecut de cinci ani? Știi că nu e frumos să minți? Știu, mi-a spus și popa că dacă mințe-mi tai limba. E ma vezi? Așa că deschide bine urechile la ce spun părinții tăi, că numai ei te învață de bine. Le deschid, ticu. Nimic nu e mai urât decât minciuna. Totuși... Când a venit conductorul să ceară biletele Știu, mămițică Să-i spun că n-am decât patru ani Nu, nu, nu, nici patru ani împliniți Să vorbești în așa, ca copii mici Ca să te creadă Adică să mint de două ori? Cum, nu, de, două cum ori? De, două ori. de două ori? Odată să mică sunt mic Și odată ca sunt pe Așa, așa bravo! Ia ia, ia, ia, ia, să vedem cum o să zici Eu n-am încă nici patru ani soi Așa, mâncată-ar, mămițica mâncată, De copil de-aștept Și tăticu cu e o mint. Dar să mă lai, să mă ui pe fereastră pe cuvară. Nu, nu, nu, asta nu se poate, dă de la control, vă rog! Ș, ș, ș, ș, la control, vă Da, poftim <coughs> două bilete. Na, da, mititelul e al Da, da, da, da -am, pe... -am, am plinit patru ani. N-am patru ani. am încă nici patru ani, soi. Ești sub men, și n-ai patru ani. Bravo! Nu trebuie să ne vezi dumneata ce fereul pe noi, regula. Suntem persoane da. Eu n-am încă nici patru ani soi. Așa că nu mai faceți dumneavoastră glume deplastate că e sub locotenel la patru ani, că mai știu eu ce, că ne pricepem și noi unde vreți să bateți cu aluzia. Eu n-am vrut să spun coniță decât că băiatul e pentru nici patru ani destul de bine crescut. Și adică cum ai vrea dumneavoastră să fie dacă e băiat de familie? Eu vorbeam de înălțime. Ce ce fereu să mător copiii cu șurul întrenau, suro? Se miră că e sub la patru ani. Prințul Carol așa să-și dumneavoastră nici nu-mi bine doi ani când l-a făcut capitan-comandant de companie și încă veritabil. Mă rog, mă rog, scuzați, doamne, scuzați. Bine, amă-n drăbă! Bravo, mă, stă-l ai Îţi-n neptu, mă miţi, zi, chit! Vă lăsa-i descurcat bine, aia, mă, aşa... ai zis că dacă mint, mă lai să mă uit pe fereastră pe culoare. Ăţi-am spus eu că te-l la naa... Nu, nu ți e rușine să minţi! Îi lasă-l, dragul ăsta să uite, e băia mare acum. Tu te pui şor, dar vezi să nu te-apleci în afară. De ce? Ce? Tot mă gândesc dacă o fi prins, sacri, mi trenul. A rămas și coșul aia. A, ar fi culme. Păi, ar costa dublu sti dacă am mâncat la restaurant. În afară de banii de tren, ai mai dat mamiții ceva pe de cum? buzunar? Nu, I am dat o bancuță, vă zic adică 30 de bani tramvaiul de la 10 mese pe la gara și a mai rămas 20 de bani să-și cumpere niște legături de vișile, de la Comarnic. Mamita, mamita, Ce? E? Ce este? Ce, ce mai e? Băla, ia i a luat o vânță! Să trag semnalul de alarmă! Ce căpiat mi-a luat ce? că în mintea lui E că noroc ați avut, Coana Mare, să fi fost la loterie, vă umpleaţi? Da. ce? E glumă? Să-i scape pălăria nepoțelului pe fereastră și să nimerească în vagonul nostru <gători> M-am trezit cu pălăriuţa cocoșelului, lui Gramama Noroc că au fost și vagoanele unul după altul da. Așa le port eu noroc la toată familia Câţi ani are? Cine? cocoșelul? Păi merge pe șase E, care vă zic că acum e băiat mare, plătește și trenul Numai pe jumătate Aș, ce pe jumătate? Păi, dacă așa e regulamentul O fi? Dar nu pentru ginerii mei Nu-l cunoaște dumneavoastră ce ambițios e. Nu s-a născut statul ăla, zice, care să-i facă lui reduceri și pomeni Resum. Da. Stai-mi acolo, tu, Păi cu ginerii mei, când e vorba de demnitate, cu asta aș întors capumiți s-au luat de mult? Păi, merg pe șase. Ca și nepoțelul. Ca să vezi potrivea, El pe șase, ei pe șase. A avut mare noroc de mița, da, fată cu minte. Unde o pui acolo, stă? E frumoasă, e modistă. E modistă? Unde lucrează? A, cum să lucreze, maică, un? Păi, ziceați că e modistă. Modistă ca fire, maică, doar ca fire, A, da. Aha. Că doar nu o bună să muncească când și-a luat bărbat pentru asta. Rar așa, Ginere Dar, Rar, ro? Cum zice dumnealui ieri hmm. De când ți-a decedat răposatul, măicuță dulce? Că nu mă scoate din dulce N-ai n mai fost la sinaia E uite, cu trenul de plăcere de mâine <gători> Eu că nu, el că da, eu că nu, el că da Și uite, că a fost așa cum a insistat el Se vede că-i dă și mâna da? Păi, judecă și dumneata, Funcționer, funcționer Leafă, leafă, purmă pensie, pensie, bașcaj ajutorul de mormintare. <laughs> De pe piperoane. Ia, ce. Se... Gramama, gramama, dă pălăriuța. Stai, stai, să nu ne împulzim. Cine destul de birș în fața gării? Domneata aici vorbește un om, nu rage un măgar. Aud, aud a like, aud, și dacă vreți să petrecem bine, este două zile la Sinaia, eu zic a, să nu te temește că domneata Cocona să mi faci mie programul. Pana da. asemenea ocaziuni de plăcere, șeful familiei hotărăște da. că. De ce da. i se zice capul familiei, dacă nu pentru că el are cap. Așa că Urechea la mine, au scopoane? Să nu mai urechi, mi a eh, Ia să vedem. De ce am venit toți trei, adică noi trei și cu sacru supliment, la Sinai? De, de ce? ce? Păi la mintea cocoșului. Dacă am venit cu trenul de plăcere, am venit ca să ne facem o plăcere. Auzi, au da. Adică trebuie să nu fim trei fiște care de capul lui, da. ci trei cu un singur cap, al meu. Da. Să nu umblăm împrăștiați, ci să fim toți trei ca unu Toți patru, Ticu Nu mă învăța tu să număr în alfabetule. Primare, zic, eu cu Mița și cu puiul o să urmă birjă și o să mergem trept la parc Să ne asigurăm de o daie cu două patru la hotel regal Iar dumneatale, Cocoană, o să tragi cu coșul la mazare. Eu vreau uh -huh. să dorm cu glama ma Dar de ce ești pe Am lămat din plan Așa, la mazare, zic Cocoană, ca uh -huh. să te asiguri de ce? Ia să vedem, de ce? Să mă asiguripsesc de o daie cu Așa, cocoană. Și unde e mazăre știi că ai fost în voiaj de nos cu răpăsatul. E atât de aproape de gara că nu face pentru ca să mai dăm și pentru dumneata la birja. Hai, hai, Mițu, hai, onere, să nu plece birjile. Hai, Muscar! Hai, Anicola Mazăre, să-ți aduci aminte de pe vremea voiajului de nos. Când nu te bătuse încă fericea să fii soacra lui Mialaic. Uh mm. Bate opt la castel, cadine bine mai e frate, pe bancă în parc la Sinaia Bate opt la Peleș, puiule De ce-i spune Peleș, tăticule? Dragosule, de-o să, ia, de să știu eu Polca? O, mortu pe dansul ăsta Nicule, mm. de ce-i spune Polca? Dragosule, de-o să, ia, de să știu eu ah, Fie că frumos e în pat meala. De două ceas stăm aici pe bancă și nu m-aș mai dezlipi Ia s să aprind luminile la chioșcul de muzică eh, Abia acum începe la sinaia adevărata petrecere. Ne costă un ban, dar cel puțin o să fie un plejit de ce spune lui Sinaia, Sinaia ticule? Dracu său e adăun să știu Nu-l mai întreba puiul pe tăticu. Tu nu vezi că îl plictisești? De ce te amestești, dragă? Lasă copilul să-mi ca așa învață. Muzica asta asta mâni nebunesc. Îți place, puiule? Mie mi-e foame. Ce repede trece vreme. Mi-e foame. du te dragă, la grama să pape ceva și pe mântoarce vă în parc. Hai, hai, puiule. Tu nu vii, Mițu? Nu mă pot deslipi, de aici, Mihalache. Nu mă pot deslipi. Și mie-mi cam chiorăie, mațenea. Ce minune trebuie să fie acum în pădură, pe lume, în pădură. Hai da, o pietrui și drumul. Atunci zici că nu vii. Da -a -a -a. Hai de pui, hai că te duc la gră, mama. Amițica nu are poftă de mâncare? Nu merge cu noi? Nu. No. Dar de ce are poftă? Da, te vrei să le știi. Tu ai spus să întreb. Că așa învăț, are poftă de pădure, de zmeură Avem, avem. Mult? Mult, mult. O avem? Avem, avem, avem și ouă. Tu mănânci ouă? Da, mănânc cu ele. Și gramama? Gramama se uită la mine cum le mănâncă, ei fac rău la fica și eu o omenajez. Uite și hotel mazăre. E, vă rog! Ce doriți, vă rog? A acum două ore pentru o daie cu un patru... A, o cu un coș? Grama ma, gramama, gramama! Da. asta i ei? Da, da, a fost! Dar n-aveam nicio odaie goală și am trimis-o la hotel la Manolescu de Vale. Piii, iau fatalitate. Bună seara! Bună seara, bună seara! Hai la Manolescu, pui mi fome, ticu. Nu mai spune tare. De ce? Că mi-aduce aminte. <laughs> floricele calde, ia floricele! Floricele, Ticu! bloca de vânător nu mănâncă floricele! Vreau floricele! Da, luați, boierule, o ucică de floricele copilului, ce dracu! Lasă gura, fă, te dau pe mâna poliției! Auleu, pe mâna poliției pe mine ardă cu de cârpănos zanghinosule! Huf, uși, dracu! La floricele! Ticu, ce e cârpănos? Văd că te cărpesc acum! Ce, ce te-a găsit? Mi-e foame, mi-e Cântă și tu cevașile și-ți trece. Nu, da! nu cu trâmbița, nu cu trâmbița, că răsună drept în foale. De ce să cânt? de gură, ca soldați. Vreau la mamă, vreau la grama. Mă. Oh ho, ho, că am ajuns. Ai văzut ce e Vă rog, aici e Hotel Manolescu? Da, vă rog. n a trasat dumneavoastră acum două ore? Una cu un coș? Da! Mamă da, grama. Tași, Ați trecut pe aici? A trecut, dar am trimis-o la voi, nizvor, că nu avem nimic liber. Uu, asta e curată fatalitate. Năduși tot. Bună seara. Bună seara. Auzi, tocmai la voi, Neanizvor. Ce facem, Ticu? Păi ce să facem? Trebuie să trecem între în parc, să spunem mamii țiche, să -și ne și pierdă răbdare așteptându-ne. Hai! <fie> Nu mai poti cu. ce nu mai poți? E grasă sabia. dă, încă, dă la mine, că și pe asta tot măta mare ți-a cumpărat-o. Și trâmbița? E, e iarăși peltic? Acu de oboseală. Dă-o și pe asta. Că nici atâta n învățat măta mare că ofițerii nu suflă în trâmbiță. Ticu, pui mm. friptul ați luat în coși? Tu n-o să taci. Dar ați luat? Am luat. N-aș mai fi luat nici salam, nici ouă, nici pui. Nici bilete de tren de plăcere pe Sinaia Și nici pe grama ta ca să cobor văile săură dealurile pe urmele mei Unde e, mamița? Vreau la gramamă Gata, Gata, da? gata, gata, gata, numai am parcă se supără nenea cu trombonul E. dar unde-o fi, mamițica? N-am lăsat-o noi pe bancă asta? Mița! Mițo! Mițuleanco! Cua n-ai fatalități. Unde-o fi, frate? ce e aia fatalitate? De asta ți-ar de acum să te explic ce e fatalitate? Mai bine așteaptă aici, pe bancă, până dau o raită prin parc după măta. Stai acolo, stai liniștit pe bancă. În sfârșit am găsit o bancă. Să mă adiemesc. Aici și puiule V-ați întors, v-ați mâncat? Dar ce e? N-am găsit-o pe gramama Nici acolo, nici acolo Zice lumea că e la Voina Nu mă pot, mami tico. Și mă dor piciorușele Și Ticu nu mi-a dat nimic de mâncare La unde e, tico? Nu știu, umblă Zice că așa petrece la Sinaia Ia-i repede la voia la mamă. Unde este? Unde -i? Pui Voi! ce fatalitate? Ce fatalitate? Unde o fi dispărut, și asta? Căutați pe cineva? E o fatalitate, domne! N-ați văzut de dumneavoastră un copil laș frumos, el îmbrăcat în uniformă de ofițer? Da, da, acum a plecat o damă. O damă înaltă, cu o bluză verzuie și cu o jupă frez? N-am băgat de seamă, dar am auzit că Dama zicea puile și băiatul m-a Pardon, încotro a pornit. Dama zicea că îl duce pe puiul la Voine, la Grama Mama. Mulțumesc, și zice. Da, de ce ziceați că e fatalitate? Acum aș vrea să le știi pe Am început să am vedeni. Vreau la grea, mama, Vreau la grea, mama, mama. Ce fatalitate! Ce fatalitate! Ce fa... Ah, Cam ajuns. Hei! Nu e nimeni aici! Ei, domnul! Aici vă hotel Voinea Coruncă, vă rog! Ați tras la dumneavoastră o cucoană trecută, o damă tânără, un ofițeraj de vânător și un coș cu dalegurii? La noi patru persoane nu există. N-ați avut camere libere? Ba Mai avem două, dar n-a trecut niciuna din persoanele de care întrebați. asta e culmea culmilor și a fatalității. A cui vă rog? Și mi-a dat te bagi în vorbă întrebați? întrebat scuzați, vă rog, dar dumneavoastră m-ați culat cu trâmbița aia din pat. Unde dracu s-au bagat ară? Păi n-avea unde, că Sinaia, îmi zicea odată Nineiancu, nu se poate compara mai nimerit decât cu un stomac O încăpere mai mult sau mai puțin largă, având două deschizături destul de strâmte Te-a înghițit orată, Sinaia? Nu mai poți ieși decât ori pe sus premiază noapte către predeal, ori pe jos premiază zi către comarnic Așa că trebuie să fie în aia că n-au avut pe unde zbura. Și cauți aici singur, nene? Caut pe dracu, mitică, dar de unde i-a Te aștept în parc, Madame Georgescu, cu familia Vasilescu și cu locotenentul Mișu. În parc! Stau pe o bancă în fața muzicii și ascultă... Menuetul de Paderewski, îl știi, dumneata? Paderewski? Ce nu știe? Adio, mitică! Adio și n-am cuvinte, nene Mihalache! Georgescule ah, Domnaie, n-ai văzut cumva aici Nu vreau să mai văd nimic, Georgescule Nu te supăra nu aștepta aici Nu mai așteptăm nimic, Georgescule Uu, A dracului fatalitate Fatalitate, zici dumneata că e asta? Păi dacă... Era... Nu fatalitate, o situațiune Care ascultă-mă pe mine Că dumneavoastră nu știți care mă înțelegi Că după cum văd ce se petrece Că nu sunt prost, înțeleg și eu atâta lucru Fiindcă nu mai merge așa, mă înțelegi Care când te gânde Sta puca groasa este. Nu este o confuzie. Era aici să mi acun ca... soldățil Lasă mofturile asta, Pentru că eu nu pot pentru ca să spun Pe parola mea de onoare că îmi pare foarte rău Mă înțelegi? Care este peste putință Ca să prevază cineva o situație foarte tristă Fiindcă l-am spus și dumnealor Tocmai, tocmai am fost aici pe bancă Cu familia Vasilescu Dumnealor cu care am fost adinaori Era și locotrientul Mișu Nu mai bate câmpicum bate falimentul liberalilor la ușă Că vezi bine că nu mai este niciun patrimoniu uf, uf. Ah, Păi siguro Toftăm, Georgescule, și de ne calcăm picioare când vine mă înțelegi un guvern de liberali, fiindcă n-are cine să-l oprească de-a lovi în tot ce e mai scump, pentru care nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem cu toții, noi stăm ca bregii, în cafenele, în berării, în cluburi și nu umblăm, nu ne mișcăm, nu Eu, ne... eu nu umblu, eu nu mă mișc! Păi știi mi a dat ce fac eu de trei ore de când am venit cu trenul de plăcere ca să petrec la Sinaia? Știi ori nu știi, Da, Vrei să zici că umbli, umbli cu mosturi, Georgescole, Uuuh. că dacă tai opune, Uuuh. nu dumea să tragi încolo și dumea lui încoace? Păi de unde să știu eu că nu se în camere la Mazră, nici la Manolescu, iar la voine dacă erau... mosturi! Totul e pe cine trage acum la răspundere în fața națiunii însetate. Ai, Georgescole? Păi tot, păi! Nu mai pe Tot ea. pe ea, după ce ai lovit-o ai umilit-o Păi ei face toate încurcăturile Dar nu strigă strică ei, eu strig domnaie Păi vezi? Da, că nu trebuie să o iau pe soacră Trebuia să o las la București Dar te pui cu mucoșul, cu pană de cocoș Păi pune-te cu el, pune-te cu el Că dacă te-ntrebi acum, dacă-ți place Că s-a încărcat bugetul cu 36 de milioane Ce o să zici? Păi... Mai? Mai zi zice? ceva? Ai amuțit? Păi, ești nebun a nebunit! A nebunit Georgescu! <fie> Să mă pe banca Să mă desfac la guler... Să scoși cravata... ...și pălăria... O, ceva strânghetele! Ia să mă descarc vreodată. Așa. Uf, e grozav. Să ai fiinte iubite, retăcite departe de tine, și să nu știi la un moment dat în ce loc se află, ce fac, ce li se întâmplă, ce vorbesc, ce simt după ce suspin. Ce gândesc ei despre tine? Le-e de tine? Cum ce este e ce doar de el? Unde dracu s-a Unde dracu s-a ei, bravo, domnule ce bravo! Ă, oh, dumneavoastră, bravo, scocoană, unde umblați cocoane? Ei, bravo, stă-o dumneata le întrebă firește domnule. că eu, dacă nu știu unde v-ați băgat trei ceasă în umblă după voi După noi? Ce spui, frate? Dar la Opler nu puteai să vii? Unde? La Opler, ce mai întreb? La Opler! La Opler, da, în fine, dacă vrei să ne găsești, suntem la Opler Stai, stai, stai, cocoană, barul să mă încalți, stai Suntem la Opler! Stai... Hai că nu-i prea departe Nu mi-a zis Mița că ne-a găsit loc la Vasileasca? Când ți-a zis Mița că ți-a găsit loc la Vasileasca? Cum când, domnule, când ne-am întâlnit pe bulivar? V-ați întâlnit, ară, pe bolivar? Pe hmm. Voina nu l-am găsit, ară, fiindcă ne-am întâlnit cu Mândica Care Mandica? Vasileasca, omule, și cu Mița Ia ești nebun! Nu te am spus că te așteaptă la Opler cu Vasileasca Și cu fratele Vasileaschi, locotenen Mișu de la Itidență? Da, Puiu? L-am culcat, Unde? Nu te am spus Bocoană, ești nebună? Când mi-ai spus? Nu ți-am spus că am trasără la Mândica? Ei! Oh, oh, nu-ți așa, că te latră câinii de la Hei, de ce? ne-a dat un pat pentru puiul n-o la copiii ei. Ai cui? Ai Mândici și Miții i-a dat o daie lui locotenent Mișu. De ce a lui locotenent Mișu? Pentru că el o să doarmă pe canapea în trăluță. Și o daire noastră de la hotel regal? I-a dat drumul locotenent Mișu. Ți-a făcut economie a? Hm. și tot el m-a mutat cu vistavoiul diamantanu la Vila Mândica. Puiul i a dat ceva să mănânci? Aș, mititelul. Era așa de obosit ca a dormi nemâncat. Nu e, nu e colea opler? Ba da, am ajuns. Dacă am ajuns, unde sunt tărăluminile? știu eu. Nu vezi cocoana că aici au stins râul Și ce? Eu le-am stins? Nu m-ar mira nu m-ar mira dacă ar fi numai dacă să-mi faci mie, mini-marea. Ce? dracului fatalitate fatală. Că bine zici, mi laiche, mamă. De mult tot mă țiu eu să te întreb. Ce aia fatalitate? Ce-ai căpiat cocoaana? La ora asta de noapte și în vârful stâncilor te gătești mea ta să mă întreb ce e fatalitate. Hei, dracului fatalitate, unde s-a băgată? Se vede Un... că s-a dusără la Vasilească acasă. Bă, acasă? Păi da, pe Furnica. Furnica? Pe Furnica zici? Da. Aoleo, fier de cap cu i-a inventat munții și dealurile, văile și râpile mata asta de sinaia. Ah, hai, mia laică, că ești bărbat, ce dracu, urcăm încet și ajungem. Dacă n că e și coșul cu o dalegurie acolo, este? Este, este Aici m-aș culca pe jos Hai, o pantă doar, hai, uh. hai, până uh. la vila mănâncă uh. Alt urcuș, alt coborș. Iar orcuș, alt coborș, așa o fi și în iad. Poate că și acolo pleci cu trenul de plăcere fără să știi peste ce dai Trebuie să fie o sinaie și acolo nu mai poți de căldură. De haina să-ți-o mai țin și eu. Dă-mi și sabia. Dă și trâmbiță, ia-le cu iale cucoare, ia-le că de la sau s au tras și astea. Mai bine uite ce pararamă frumoasă e în vale. Pararamă frumoasă e când o vezi de jos în sus, nu de sus în jos. Am ajuns să urc munții noaptea ca nebuni. Dacă m-am luat după capul dumii să mă las să mă aduci la sine aia, așa -mi trebuie Bă, mie îmi pare bine că te-ai luat după capul puiului și m-ai adus și pe mine aici Ia uite, uite ce noapte splendidă, cu lună plină Și cu ah, stomacul gol Uite cum lucește prahova în vale, ah, ca Neminescu ah. Acuși poate vrei să-mi spui și poezele Ah, da, ca Neminescu Vreaua stâncă neagră, într-un vei castel, unde corge vale, vale, urumititel. Ah, va! prahova. Mai bine m-aș fi aruncată nea să mă înghiță. Hei, madame, spune-mi rog, mai mult până la Vila Mandica? Ce mai întreb, nu te duc eu? Mai e mult? Aproape-ți ajuns. Dar pe cine căutați acolo? Pe madame Vasilesco? E, tete, acum o să-ți dau zmea o socoteală, pe cine caut. Te-am întrebat, mi-ai răspuns, ți zis mersi și salutare. Nu mi-ai zis nici mersi, mitocanule! Așa sunteți toți la Sinaia. Chinuiți lumea pe drumul și mai avem și nefricare. Hai pe <fie> Mamă, că doar ești bărbat în putere. Hai, să hmm. mai avem puțin. Hai, ia Uite, ia uite ce frumos Va. e acolo sus. Uite, vezi? Nu uite, văd nimic aia... Cum nu, nu văd, văd nimic Uite acolo, luminița aia din pădure. Am hmm. fost pe vremuri cu al meu. E piscul câinelui. Piscu câinelui? Da. Mânca la arhingerii. Hai, hai, hai, hai potolește-te că am ajuns. Aici? Dar văd că și aici e stins S-a orticul că? Trezesc eu slujnica. Ai sigur ce le pasă? S-au îndopat și dorm acum. La să vezi ce fac acum. Tu ești Ioanel? Ai fugit de la batalion? Noi suntem fetico. Noi de la București. Ia coboară și deschide. Ah, bine. Ori fi gori și coșul înainte de curcare. A, fine, Aici. bine că le-am dat de urmă. Hai, hai să intrăm în casă, Cocoana. Ține, lua la paia că nu văd nimic Aici. De ce cu boierii? S-a culcat tără? Aș, ce să se culce? A culcat numai copiii și dumneavoastră a plecat cu toți în excursie la Sfânta Ana. Unde? F ce zici, Cocoara, de așa fatalitate? Ți-am spus că eu nu știu ce e aia, eu știu. L-a luat pe domnul Mișu locotenentul? E, păi să putea fără domn Mișu. Mm. Nu prea știu eu ce e aia, cum îi zice Mia like scumpule, dar asta e chiar fatalitate. Du-te și dumneata, le, repede după ei. Ia Ești neabuna, -o să mă... Ești nebună cocoară? Mi-a dat mă socotești caldă poște? Nu striga așa că scol copiii! Nu ne ajunge de când areți bărbine noastră ca un turbat? Nu mă mai duc nicăieri! Mai bine să mai fi un bărbat doi mai mult. Noaptea, în pădure... Cum, cum, cum? ce spui? Hai, zic și eu, ca proasta. Ia, ia, ai, du-te, fetico, du-te și te culcă. Să arun Du-te și dumneata mia laiche, mamă, du-te, mamă, o să-i faci mare plăcere miții și la toți Dar cine mai sunt? Ei, păi e mândica cu Vasilescu, trebuie să mai fie și Constantineasca cu Nepoțica, e și, și, în fine, locotene în mișu. Ei, nu mai dă gâna De ce mi-a laiche, de ce? Nu mai poți. O să te căiești, mi-a laiche, ți-o spun eu ca mamă. Păi de ce să mă căiesc? O, fof, bărbați ăștia, bărbați ăștia, nimeni nu le trece prin mine. Păi de ce să mă căiesc, cocoară, de ce? De ce eu așa, îngerașule. Nu m-aduc nici mort, mai bine aduc coșul, să am terminat cu natura. Ai-mi-a laiche mai, hai să scot merindele din coș. Hai că pofta de mâncare ne-am făcut rău. Din dăm cu acest la el, Hai ca mi-aș pune, da. să să spargă Mieta mi nu e iniți că brânză? Întâi, un nou mi Pe Păi nu face rău la ficat? Da, de unde? Lupietul bărbatului mi face rău ouăle. A, da, lui. Rupeți un picior mi Mersi de urare cu dar mi-a rupt amândouă, alergând după dumneavoastră. Un picior de pui mi laici. nu Hai, hai noroc. m-am. noroc? Noroc, mi a Se pare că mă simt mai bine acum. Da, noroc, mi lace E adevărat că norocul meu a fost să fie. Almitare? Ce vrei să zici? Păi mai mare noroc de fatalitate ca asta, să-ți petreci seara în tet cu mine la Sinaia, e greu să existe. Îți mai arde de glume? Nu mi-arde, genere că nu mi-arde. că zic dumneatale cu mine și mița... Uite târtița mm -hmm. Mm -hmm. Și mița ce? Mm. E, și ea săraca În pădure, ca și în străini Există o dreptate, cocoan Lasă o în pădure Așa trebuie, trebuie, mm -hmm. dacă am curcat lucrurile acum să-și muște mâinile Totuși, nu, totuși era mai bine Dacă erai și dumneata cu ei la sfânta Ana Să vezi și dumneata le, ce, ce mucalit al dracului E locotenentul mm -hmm. Și să-l auzi ce teribel Cântă din gură Oloi, este ceva! Nu mai clefăi așa cu coam. Clefăi, că mă gândesc! La ce te poți gândi la ora asta? Mi-a laiche mai. Sunt lucruri la care te gândești, mai ales la ora asta. Când e lună plină pe cer, când sclipesc stelele de parcă să fac cu, în florile și în mai tare, parfumul. Tu nu te întreb nimic, nimic! Unde scobitorile rea? la Voi bărbați, Voi bărbații, sunteți totdeauna mai deștepți decât femeile? asta e legea. A cui? A naturii. Atunci, de ce nu vă gândiți că o femeie singură, lăsată pradă în naturii, pe o noapte ca asta, poate îi să urăște? Păi până acum am bătut-și capă că nu e singură, că e cu vacilească, cu oilea și cu locotenentul Mișu. Cum o să îi să urască? E, bravo, bravo, sângerașule, bravo, dacă e așa, atunci culcă-te pe ureche aici, în patul locotenentului în Mișu, că eu mă duc să mă lungez lângă copii. Noapte bună! Nicio o grijă de bună, cu așa oboseală bușteană. Vise plăcute, Mialace! Plăcute, plăcute, fii pe pace, că decât să mă chinuiesc ca mița în pădure, tot mai bine pe moare în pat. Si, si, pute, ce e la ști treiască Treiască-l-o când-i domnul Mă-mi-ți, când ai vrut să vii și tu cu noi la urlătoare, mi-a la la lâche, cel iubit. N-am vrut să, să ce Per Pe rola mea de vițer, domn Giorgescu, că fi fost onorați cu prezența dumneavoastră între ale lonte persoane masculine prezente la urlătoare. Vă salut și bună dimineață! Unde ați fost, ară? La urlătoare? Sigur la urlătoare, a fost o partidă de pleziri improvizată. Oh, fantezia lui domnișul! Vezi, cocoană, vezi, cocoană! Ce să văd? Păi dacă mă luam după vorba admitaie și mă duceam și la sfânta Ana. Ce era să fie? Ce? Ce-ai pe ce pătice, dragă? ce pădure pe dure, pe-întuneric, călcat strâmb și... Ce te-a găsit așa? Să ziceți că nu e fatalitate pe lumea asta. Păi nu e fatal ca noaptea pe-ntuneric în pădure să calci strâmp, așa că tot mai deștept eu un pat cu pătura peste mine. Să-mi scriți, adio, și n-am cuvinte. Hai să-mi trecă un Să Doamnă Mița. Doamnă Mița, Ah, Mamițo, ce noapte! A fost o plăcere ce m-a rămâne neuitată Au. Chiar așa strâmba ai călca, maică? A fost atât de bine, pe lună, cu trăsurile la pas Susul apelor, Mamițo, și șoaptele pădurii, Lăutarii încetii mei... Ah, și domișu, Mamițo, cântind menuetul! Mamițo, mă nebunesc după menuetul lui <fie> A ascultat Trend de plăcere de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mihai Berechet. Au interpretat Radu Berigan, artist al poporului, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Rodica Tapalagă, Valeria Gajalov, Coca Andronescu, Dorin Moga, Elena Nica Dumitrescu, Iulia Boroș, Elena Sârbu, Petre Moraru, Mihai Niculescu, Violeta Berbiuc, George Marcu, Nicolae Crișu, Dana Cosma, Cicerone Bilovan și copilul Alexandru Berigan. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Mihai Berechet.